Igen. Joni en kilde til sundhed velvære. sommer, når Joni kommer. Lad solen kigge igen For når final har sol gratis på prøve i med for Lad solen igen Med Joni har sol De lytter til radio Merkur. Det var mærkeligt nok endnu til Martin McCourt. Ja. ja, nu var det jo ikke så længe. Nej, der er kun et par timer til. Nej, nu det er det vores tur til at sige farvel. Ja. Det er det er jeg, ikke, det, eller... jeg må aldrig fortælle, hvem vi er. Det ja. der, gør det. Der er nogen, der ikke genkender stemmerne. Ja, det, er. den der taler nu, det var altså Pedro Bigger. Ja, så er der jo Anders Dallrup og ja. dig, Per. Ja. Viking, du har jo kaldt dig Peter Syv. Ja, det er i år, men... Ja, det er en ting, der har undret mig i FSA. Hvorfor har du egentlig gjort det? Nå, jeg synes, det er så udfordret, når du kalder mig Peter VI, synes du ikke? Jo, det ville være... lidt færdig omgang med sandheden, sikkert også. Hvad skal det sige? <laughs> ja, en, altså, <laughs> en er det var rigtig daldrovsk onskersfuldhed, kan jeg høre. hvorfor har du kaldt det dit der navn? Hvorfor har du gået under øh, såkaldt... som vi har hørt den her og sige, det er fysiodom? det skal jeg som sige der, fordi øh, det startede, da jeg... started der er man ikke altid lige glad for at, at give sig til kende ved sit rigtige navn, fordi Nå. man... Nej, jamen altså, jeg, jeg er bare ikke. Jeg, jeg, jeg lider samtidig af en smule beskidenhed. Og hmm. så dækker man sig bag en, et navn, ikke? Nå, jamen så har vi altså afsløret det. Ja. Peter 7 er lige med Per Ja. Nu ved de det, det alle sammen. Ja. Og så får du en masse brev. Prøv at skrive på det. <laughs> Men jeg synes du, hvis du går til musikken nu, synes du ikke? Synes du? Ja, det må være dig, der, der ligger ja, ud. Du, du er simpelthen er den ældste og, og, og fylder mest. Ja, den ældste. Nej, Peter, er den ældste. Og, og, og jeg er den ældste. Hvem, du fylder mest. Hvad gammel er du? Lad os ikke afsløbe det nu, Jo, fanden. Musik? Nej. Den sidste aften. Jo. Yes, det. Nå, det tager vi nu. Lad os på musik, Anders. Ja, det kan vi simpelthen godt. Jamen, sige, hvis vi? det er mig, der skal lægge ud i musikken, så vil jeg foretrække ja. en ting. Det er en, jeg har hentet med igennem fra Efterhånden er vores pladerkiver blevet noget tyndt, som det, er nok lidt... Så de er det rustigt. Ja, det er egentlig morsomt folk, at vi køber alle de plader. Ja. Det synes jeg er rart. Det er det der... Det er vores vores rart for os selv, i hvert fald. <laughs> jo, det også for dem, der har fået plader. Ja, det må jeg men, men altså, resultatet er, at vi for en stor del, eller for største del vedkommende, Han må tage vores andre plader med. Ja. Så hvis der er nogen, der er lidt ja. ind imellem, så... Ja, så kan vi jo altså ikke sige andet end... Det er kun fordi, vi kan lide de plader, vi spiller, ikke? Og jeg kunne tænke mig at begynde med... En ting med Horace Selver, og han skal tæt. Det er Blue Mitchell, junior kok. Horace Selver selv selvfølgelig ved pianoet. Eugene taler på bass, og Louis Hayes på trommer. Og tingene hedder, synes jeg egentlig meget, apropos blowing the blues away. Ja, ligegyldigt hvor uenige, vi ellers har været indbyrdes i programafdelingen. Har vi det? Nej, hvis vi har været det, det kunne du tænkes, Anders. Jo. Øh, så er det i hvert én ting, jeg er sikker på, at vi alle sammen synes om. Men må og jeg det? også lige få løsning over, dem om, at det må være piger. Ja! Yeah. Yeah. Og, og, og ja. Jo. jo. Og jo. derfor, hvis det altså er, er min tur til at, at bringe en plade nu. Det er det. det er hvis det. det er noget en piger, så det, det er det. Det, det er det. Det en dejlig pige. Det er undergivet en af de dejligste piger, man har set på film, synes jeg. Så. er det? Nå, du går ikke med på kan jeg høre det er sådan ja, en Marilyn Monroe. No, her. Ja. Hvad, Hvad siger jo? du til Jo ja. Det dejligt. Ja, det synes jeg absolut. Også. Og, og vem vil ikke gerne være far til sådan en pige? Hvad for i hvert fald nogen, for eksempel så. til hun? hende Ja, måske lidt i hvert fald som hun gør her akkordeonist. Ja, ja, ja, ja, men... men lad os på Jamen, nu kan du så Jeg børn til, ja. det. kan jeg, ja. det kan jeg, ja. men jeg Monroe også nogle sanger, my heart belongs to daddy. Jamen, nu er da dejlig, den pige. Prafuly. Jeg synes bare, det er lidt bedre at tænke på, at Madeleine Monroes, siger, ja, det belongs to Daddy. Det mm. ved du ikke noget meget at gøre ved. Nu er jeg ved at pigerne, at der en, en pige, jeg mægtig gerne vil spille en plade med. Hun hedder André Tjæk. Det er en pige, du vil spille pladen med. Ja, det er det faktisk det er ikke for en sinatra til en forandring. Hvorfor? Ja, jeg vil mægtig gerne, men. Ja, det er jeg øh, også bare så at høre. Yeah, Ja, Vi har lige sat med vores plader, og der er ikke flere sinatra tilbage. Jamen, så er det jo ganske simpelt, fordi du ikke har været i orden nok. Det vil godt give øjnene til hinanden. Det er der ikke noget at gøre ved. det er der altså ikke nogen hjemselt. Læsvis er den. Når Nå, den med? Det, det var meget forkert afhæng. Det er der ikke noget at gøre ved. Nej, det er som Det er du ikke snidebukken ud over derhjemme. <laughs> Nej, det synes jeg også er ringeligt. Men Anne Richards, som pigen hedder her, vil spille en plan, er også en dejlig pige. Hun er måske særlig kendt blandt den store offentlighed. Kun dem, der kan lide kendt den. Ja, dem, kan lide standkenden. Ja. Hun har nemlig været gift, hvis den Vi skal ikke komme ind på de private forhold her, Nej. men vi skal da Anne Richards en sang, der hedder Love is the Word for the Blues, og den er komponeret af jazz Leonard Feather. Og lad mig så lige indskyde en del mod det. Jeg inder I gerne Jeg synes, det er faktisk sjovt vores egen. Hvis øh, Erik Hviedemann og Torf Ulrich og forskellige andre begyndte at gøre det samme som Leonard Feather. Skal vi sjovt? Ja. Jeg er da jo den ting at sige til dig, at det kræver jo noget. Nå, Ja. Men så lad os høre at lave Jeg har en stærk fornemmelse af, at jeg, uh, Tom Lier, selvom han er død for nylig, uh, vil gå over i historien bare for de ting, han lavede til Det tror jeg også. At han uh, er, kan du huske, uh, der var engang en matematikprofessor i England, som mm. skrev en, en særdeles yndig bog i to ben. Om Alice in Wonderland. Ja. Yeah. Og så den der igennem. Louis, Car yeah. Louis Carrier. Ja. Louis Carroll Ja. Som lærer er også, eller hvad, må vi jo ellers sige, matematikprofessor. Og ligesom er kvært i de øh, Det er ikke bare en form bar, ja. for humor, men... Der er en lille, lille er lidt familie med Carol kan jeg godt se. Mad. Det her med trådspejlet. Ja, ja, ikke? Jo og så sætte det op, så den tager noget Der er jo et par øh, beske ting imellem. I øvrigt står der her på pladen. <laughs> I øvrigt står der på pladen her, at øh, omkring... Øh, den Denne optagelse er lavet i Tom Leros arbejdsværelse, en gang da nogle venner var kigget ind, og øh, samtalen var begyndt at blive lidt anstrengt. Han satte sig til klaveret, og, og tilfældigvis var der en øh, lydteknikker, Ja, det er der jo altså Det er tilfældigvis var, ja, tilfældig, tilfældig, var der en ny teknikker til stede, der havde lommerne fra. ikke her. Fuld af skældent. Så ikke masse, vi havde med at få mig til at sidde og lave tingene for. Oh, Ej, ja, men nu er det ja. også sidste de aften, må du rinde. Jo, men ja. ikke. Når man nu ser, hvor tilfældigt det foregår andre steder, ikke? Jo. Ja. Det er nu egentlig morsomt, så mange venner han kan have i det værelse. For ja. at få af det, der er det de første par tusinde, <laughs> vi kan se. Det er måske et stort arbejdsværelse. Det er ja. to at men her har jeg måske kunnet lide luft omkring sig. Pedro, det er Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg kan lide gode sanger og sanger. Men jeg kan også lide gode pianister. Og der er en pianist, jeg især hæftet ved engelsk af fødsel. Victor Feldman han var i sin tid spillet på trommer og blev lanseret med til. Når ligesom du gjorde, altså bortset fra... det er klart. du spiller jo også på trommer. Ja, men heller ikke med tætis, det er klart. Nej, Peter. Du spiller udmærket på trommer. Ja, Hvorfor siger du det? Det var pæt med en fra min side. Ja, vi skal springe lidt ja. derover. Hvorfor <laughs> det? Jo. Jeg troede jo, at Victor Feltman var vi skal, skal Jamen, vi skal tilbage til hans sammen om lidt, selvfølgelig. Det er klart. Nå ja, så skal jeg. Jeg. Ja. <laughs> det. Vi tror, vi lader os koncentrere os om pianisten Victor Feldman, øh, der kom til Amerika og klarede sig meget Fint over, kom blandt andet til at spille med trommeslageren Jerry Mann, Antids Mann. Og jeg synes, vi skal høre Victor Feldmans pianosolo i mm -hmm. Melodi, de, der Lambs Blues. Uh, og, og, og spille en af dine mere seriøse ting. Jo, det er mere, at du har selv haft den. Ja, det vil, er jo. Det kan man se, at du er dum <laughs> på det, det, det, det, det du dumper, at det, der, der er en stor fordel ved. Nej, det, det, det er helt personligt rigtigt. Nej, nej, Anders, det er slet ikke noget med, med personer Men jeg siger, at du er personligt siger Hvis der er en stor fordel, det er altså sådan eller andres, når er du synger, Men når Pedro har lavet en ny plade, øh, så går det lidt ud over os her i huset i begyndelsen, fordi vi kan være dødssikre for at høre den i hvert fald 50 gange. Så det bliver ganske automatisk forhindret nu. Så derfor synes jeg, at vi med sindsro kan høre Pedro's sidste plade. Ja. Yeah. Og hvad er det så for egentlig på? Vi kan høre et af numrene. Det er en EP-plade, jeg har lavet med... et af Sveriges Følgende Orkester. Ander Lommelius Orkester. Arrangementen af Ben Halberg. Og skal vi høre et af numrene, så synes jeg, det må blive Gershwin's. They can't take that away from me. The way you that you're tea, one memory of all that, no, no, they can't take that away from me. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me. Ja, den havde ikke rettet med at være i familie med min guitar og ja. jeg. Nej, det synes jeg ikke. Jamen det er også nogle andre mennesker, der har skrevet. Er det det? <laughs> ja, det må man nok sige. Det er jo en af de såkaldte evergreens. Ja, oh. jo. Ja, må jeg er, spille en lille sangplade for dig? Ja, det må jeg meget gerne. Gillespie. Herlig. Det var da en god idé. Men, jeg ved ikke, om du kan huske koncerterne i 48. Jo, det kan jeg love dig for, jeg gerne har. det kan jeg godt love dig. Det koster nogle penge. <laughs> Men uh, lad os tage en af tingene med GD Special orkester Når vi nu er ved sangen, ikke? Ja? Nemlig ja. Ujaku. Ja. ja, det var et morsomt sprog Det er jo i hvert fald ikke propser nej det kan ja, man ikke kalde det godt. Men sjovt her ja. Vi skal se at blive enige om plader og Ja, du med er med For tiden vil være udløbet På mange måder Det gør den jo ustanslige Med ja. ja. men i den omgang i hvert fald altså. Jeg sidder her med en plade med Knud Jørgensen og oh, the metronome singers og oh, egentlig burde plan, He is someone to watch over us mufti det? jo det er ej? men nu har yeah. god ting uh, nu har jeg er vi simpelthen med først godt teksten til det someone to watch over me det er ikke helt galt for os nej jeg tror nok det er lige ved ja, det var nok her på det første spørgsmål ja yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. eh? yeah, det var det tak yeah. uh, <clears> onkel <throat> Han har altså foretrykt at have den, Someone to watch over mig. og den synes jeg, vi skal slutte af med. Den passer jo sådan set meget godt til, til lejligheden. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> så kan vi jo altid se, hvem der er ved. The Watcher. Passport. Ja. Yeah. Uh, jeg synes også, vi skal benytte landet end Anders og Per til at takke lytterne for det. den interesse. Ja, det er en fordel af dem, der har våget over os. Ja, det er det. Ja, yeah. det synes for, jeg var en god for, den interesse og venlighed, det har vist os. Skal vi uh, være enige over at sige tak for? Den side, der er tak fordi vi har kendt hinanden. Ja, og tak fordi de har lyttet så flittigt, når vi var der. Der er smagen til forskel, når det drejer sig om den ægte Dortmunder. Nyd den ude og hjemme. Og husk, det de ikke må glemme, det skal være den ægte Dortmunder. Øllet med verdensryg. Lad solen skinne igen. Jomi, en kilde til sundhed og velvære. Lad solen skinne igen. Sol og sommer, når Jomi kommer. Lad solen skinne igen. Få en original Jomi højfjælsol gratis på prøve. De kan lege med Fokkudtræs. Lad solen skinne igen. Med Jomi højfjælsol. De er klar over, at de endnu har en chance for at møde Radio Mercurs medarbejdere. Ganske vist ikke i æderen, men på fodboldbanen. På søndag den 5. kl. 13 indleder Torstrup Idrætsklub sin årlige velgørenhedssportsuge med alle tiders fodboldkamp imellem Radio Mercur og skuespillerne. Overskuddet går udbeskåret til sportsomdommen. Kampen spilles som sagt nu på søndag den 5. kl. 13 på Tastrup Stadion. Efter halve time, den sidste kommersielle halve time i Radio Merkur, vil Vestminster Møbler præsentere udsendelsen Kate og Preten med aftenens fremhed. Ogsåsens kommentarer er opsnappet og sat på papir af Ida og Bent Fromm. For fremkaldelser og kopier står Mundt og Bryn Mulebjerg, og den ledsagende musik har Kjell går en stor del af ansvaret for. i den næste halve time bliver et eko af en kommerciel radios arbejde en radio vil stemme kl. 24.00 i aften for stummer, for tid og evighed vi skal her blandt andet forsøge at tage de afsked med tip i toppen tip på toppen pop for tipen og alt det andet foruden Petro mikrofonen. Mikrofonen og Petro. Og pop på Petrofonen og alt der Vi kigger i aften indenfor i det store, tomme, uhyggeligt tomme Radiomarkur City. Piratradions hovedkvarter på fastlandet. For blot Ganske få dage siden genlyd disse underjordiske gange af de glade piraters radiofoniske latter og popsvulmende musik. Men nu, i denne sene aftenstime, er han næsten lige så tung som på et offentligt kontor 15 sekunder over fire. Jeg hørte noget. Det kommer stået fra den dør der. Skulle vi, Jemina? Kunne I ikke åbne døren på klip og lytte? Jeg ved ikke om du er ensom. Ja. En eller anden forvandlet mand har engang sagt, verden er en scene, og vi må alle spille vores roller. Og du har spillet din rolle. Lige til den dag jeg ikke mere kunne tro på dig og gik fra dig. Tilfældigt mødtes vi igen et eller andet sted. Helt tilfældigt. Du havde forandret dig, men sagde, jeg savner dig. Og jeg troede dig igen, og spillede med igen. Ure, mormor, og så var jeg igen alene. Nu er scenen kommet, men stykket der ikke spillet færdigt. Tæppet går ikke ned. Det bliver op og venter, venter måske på at vi skal ses igen og jeg skal komme tilbage til dig og hvis du er ensom kommer jeg lover jeg dig Er du ensom min ven vi skal mødes igen hvis du føler dig ene som jeg. Nej, hvor er det uhyggeligt? Der er jo ikke nogen. Der, der står bare en stol bag et stort tavnskrivebord. Brim, hvordan går det til? Jeg tror, det er noget overnaturligt. Overnaturligt, oh, oh, oh. oh, det er det, pappa. Det føles så det. Der er ikke noget, noget at være bange over det. Jo, jeg føler det, det. Det er ligesom om, der er en mand. Se der. Se den uskyldige mand der. Han kommer herhen. Mit navn er Merkur. Ha! Mit både op og ned på Øresundskens frilige bøger. Jeg ville gerne blive ved, hvis ikke det jeg Man ja, siger, de er farlige. Passer Ja, man siger jo, at reklame er farlig. Ja, ja, men det er den også. Der har været en farlig masse diskussioner om det i den ufarlige radio. Hvad var det, man sagde? Reklamen er farlig for demokratiet. Reklamen indtræder befolkningen. Reklamen hindrer folk i at tænke selv. Reklamen tænker for folket. Jamen, der er der så mange andre reklameformer, der stadigvæk er tilladt. Ja, selvfølgelig. Ingen regler uden undtagelser, vel? Demokratiet tillader stadig følgende avisreklamer, det vil sige reklamer for dagbladene. Læs deres avis, det gør andre. Eller, der er tegneserierne til forskel. Der for reklamer for fjernsynsprogrammerne. Det er så nemt med mania. Ægteskabsannoncer. Jeg er mandig og og bestandig. Reklamefilm. Ni ud af ti filmselskaber bruger det belangværd politisk reklame. Man ser det straks, han læser Karl Marx. Eller? Skal der være gris på gafflen, så skal det være valflesk. Det eneste, der altså ikke er tilladt mere, er radioreklamer som for eksempel. Vi mødes hos Westminster Folksbær Allé nummer 5. Hør, du, borger, bor. ja. hvor blev han genferet af? Jeg ved ikke, han opgav ånden. Så nu er vi helt alene igen. Ja, kom, vi lister videre. Ja. her i Hose, Mørk og ennå de den klamme lukter af Og den gang, merkur og var og så kaldt og ølve forst, der fulgen der soldat går og hen alene i den friste natt Og lød og den modder er blevet det Læn vi er frem, der fly Han fang rundt og rundt i gangen Ja, nu vil aldrig klem, den mann der med blive Og kjælde, rejt læm og stran Jeg har dyrt så i kron, men har slet ikke nå det gænger kun et enkelt forbløftelig mikrofon. Råd stopt, var, sig, en rådstopp, som varetegn for en død, Åh, oh, Hvad er det, der står her? Stolen, det er et. Du lad, os se, lad os se, hvordan det ser ud nu. Åh, oh, jeg er hundt. Ved du hvad? Hva? Jeg synes, at kur virker meget mere farlig nu. Jeg ja, er no. Her er først et brev fra en herre, der spørger. Hvor er det vi, i livet bør? Undskyld, jeg Hvordan kører at lige ind i hver nytende brud og penboys mandler meget stort, men det kører over bånd. Så de forstår nok at jeg spørg, hvor er det lige? Hvor er det Hvis der så altså skulle være en eller anden, der har dit liv og glade dage til os, så ring til os. os.